با حکم داری اسمی اشاره دا نازم سپنیز بان دو قسمه دا یو آغا چه آغا دلالت کی پا قرب دا مشارون لیهی باندی کوم دلالت کی پو قرب دو مشارن لئے ہی باندید. اسم اشارہ لین قریب و توموید. اور اسم اشارہ قربا و توموید. داغی زادے چہی کبا ل م او چکلا ل م او کا پکيرا دا دغه دلالت کوي په فوڅ دچا باندې مشار له دیتے اسم اشارہ للبعید او اسم اشارہ قربا اغداوت اموی عام نحات ہوئی چھے اسم اشارہ پدری خسمتا یو للقریب دادویم للبعید او دریم للمتوسط چھے کلا لام او کاب پک دواری ندا پا بہت دمشان لحی دلالت کی چ صرف کافي ان دا په توسد دلالت کي لام ني صرف سوي کا او چې دواره ني ان دا په قرب د مشال له سگه دلالت کی. نو نزا د قریب د पारा زا کاچې کمزونو د متوسط د पारा او زالک د چا د पारा باباره د ته په ن باندې دا متواسطیت لو باب کې شما دی دا د قریب نه ل سر دی لر دا متواسط هم قریب نه سر دی لرې دی اگر چیز بایید نینده دیده خوز قریب نخوصده نو کلام مرسریه که نینویده با باغت دلالت کی وی انتظه متوسط پر چاگی شام کرده دید بایید که عوامو نوحات دریوار جدا سکردی شام کردی دا یو مسئله شو دو یو مسئله کلا دا اسم شاری سران ها تنبیحیت کم درو الحاق کیجی پس سر دیس میں اشاری باندی ها تنبیحیت کی روڑی پار دا تیقل دا مخاطب ها زا خبردار دا وګوره دا ها تیقل د پار دا تنبیح دا پار روڑلی کیجی دره ما مسئلہ دادا کله دیشاري پهسته در باند ح شي داخله شي نو بیایا لام راول <سؤال> جایز نه دي لام راول سر دي جایز نه دي بیا لام راول ممتې عاددي ح لکن شو دی ح کو شي خو ح لکن شي کااف قاف سراها رازي کلام سرا ها دای کې بیا یا بسی لامی دواړه په یو ټکی باندې راتللې ولد البعد انتقا بالکاف حرف دون لام او مع واللام ان قدمتها ممتنيا توخد بعد بمشاعر الیه کی تو گویا شب کا باندي تلافوظ کو بچا پر کاف سرا او په حالې کوند دي کاف کے صدا به حرفي ګره اسم بني وي کاف په حرفي ختاب دي کاف په اسمي ختاب دي دون او مع بیا په تاسيال کې کثرت لام په او کې د لام نهي په دلام او په سره ده چانه والله مو ان قدمت ها نو أولام كما مخ كي راودي وي هاتم بيه يا نويا لام راودل ممتني ادي لام راودل بيسري تامغو ويل اخبار و بهنا و هاغنا اشير الى دانل مكاني و بهل كا فاصلا في البود و باو بسمفو او حنا و بهنالك انتقن او حنا ذا اسم اسمه اشاره د مکان د لپاره الفاظ ذکر غي نه چموشان الله هی مکانی چموشان الله نو د مکان د اشاره د فارجه کمندنو خونه رازي فرزي او نا او قلبهاتن بهيه داخله شینو هاغون از شي دا خاطر بهيه و شي او کله چې به برود د مکان بانې چې کمو دلالت کوې بیا بر رووي او که ب چې کمو مساافتې وي نو کام را وړلی شي او لام را وړلی شي خونا کوم میلی شي او خو نکان خوناې کل واللاول الله الح صحیح شو او چې کله مکانې خریبي بالکل بیای هیناو میلیشی و دنون شدوم میلیشی چه هینا او ده هی زورو میلیشی چه هن ده بگی لغوتو دیگی سدی بگی بلو ده مکان دپاره چه کمدنو سممخم رازی سشه سمم سم او بل داره چه ده سمم رازی درپاره دی اسم شاري د مو مفر راونه ل یو قاده کو تا مخککره او روستو د هغې چېم درو پاغ قاده بانې سکي تفرییکي نو پاغ موفر راونه للهې بانې ته اشاره چې کېږي نو په چا سره کېږي سمما سره لکه وا من سم مخې په فيحمانه دوه سکور نهانه ته وَمِنْ سَمَّقْتُ لِفِي رَحْمَنَا وَمِنْ سَمَّ دَثَم مُفَرَّعَ دَولِي زِکرَ لَکَ سَنگ چې اخراج د مکان نه د مکانیاتو کیږي دَقَّ شَانتِي د مُفَرَّعُونَ عَلَيْهِنَ إخراج د تفریعات کیږي هَدي مُفَرَّعُونَ عَلَيْهِم مُناسبت ترجاس سره د مکان سره د مکان اخراج د چا کیږي مکانیاتو او د چانا مُفَرَّعُونَ اجرد بس تفریات اخراج چاہ کی تفریاتو دیو جنگ اغیط رو مشارکی نوابی خونا و ها خونا اشیر الى تانی المکان و ها خونا و پا ها خونا سرائی شارک و نیز دیز ایسا چھا تھا نیز دیز اینا نیز دیز دیز دیز دیز دیز دیز اینا نو هو نا ها هو نا دا چې کمنو راضي د پر مکانې قریبه صحیح ده کا و بهل کا فصله او چې کله راده ستای راځوي چې زې کو کوم مکانې جاده بایستا نو کا په سره सका یو ځای سل سیل سیل کا متصل کتا چالنا کاب لدی سرا فی البوغ دی پا دا آغا تیم کچھ لکا اسمی اشارہ مکانی چاہتی او بی سمفو یا جی کم دیونو تو پا سمف سر جی بیا اشارہ مکانی با آئی تو سا پا سمف سر سکاو او حن آیا جنون شد ہوا ہے حنو آ آزائی کی جنون شد ہوا ہے حنو او هنہ او بی هنالکان <سؤال> تقان او حنا یاد ج کوم دنو تلفظ کوا په حنا سرا یا په هنالک سرا ته کوا او حنا یا په سرا په لغات مو الموصول یا